Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu min shururi anfusina wa a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil wahdahu la syarika lahu wa ashhadu nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa alihi wa salama, tasliman mazida.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 kembali pertemuan kita di majlis ilmu mudah-mudahan majlis kita di malam <coughs> mudah-mudahan majlis kita di malam hari ini diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Nah, ikhwani wa afatifillah rahimani wa rahimahumullah kita melanjutkan kembali uh, pelajaran kita dalam kitab al-usul min ilmi al-usul karya al-syeikh muhammad bin salih al-uqtaymin al rahimahullahu ta'ala pada malam hari ini insyaallah kita akan masuk bab baru kata beliau rahimahullah al-zahiru wal-mu'awwal bab tentang uh, al-zahir wal-mu'awwal al-zahir al-zahiru wal-mu'awwal dalil yang zahir dan dalil, dalil yang mu'awwal nah kata beliau ta'rifu ta zahir definisi al-zahir yeah. al-zahiru al-zahiru lughatan al-wadihu wal-bayyinu yeah. kata beliau Al-Zahir, secara etimologi, secara bahasa, artinya Al-Wadihu Wal-Bayyinu Sesuatu yang jelas, sesuatu yang gamblang Nah, Sesuatu yang jelas, ya, yang gamblang, yang sudah bisa dipahami Nah, wastilahan, adapun secara istilah, secara terminologinya adalah Madalla binafsihi ala ma'nan rajihin Ma'ah Mahtimali gairih. Adapun secara istilah dalil yang zahir itu adalah atau sesuatu yang zahir dari dalil, ya, iaitu lafadz atau redaksi dalam dalil baik dari dari Al Quran atau Sunnah Nabi SAW. Ya. Kalau dikatakan itu adalah sesuatu yang zahir adalah madalab inafsihi ala maknan rajihin. Itu sesuatu yang menunjukkan makna yang rajih. Rajih itu yang kuat. Kalau lawan rajih marjuh. Marjuh itu enggak kuat. Di antara dua, rajih dan marjuh, yang terpilih yang yang kuat adalah yang rajih. Yang tidak terpilih atau yang tidak kuat itu disebut sebagai marjuh. Nah, kalau dalil yang zahir itu adalah sesuatu yang menunjukkan makna yang rajih ya, binafsih. Madallah binafsih alamatun rajih, sesuatu yang menunjukkan makna yang rajih dengan sendirinya ya dengan dengan dirinya sendiri ya dengan lafaz itu dengan redaksi itu ya menunjukkan ya makna yang rajih makna yang kuat dari antara dua makna atau lebih nah tapi mahtimali ghairihi bersamaan dengan ada kemungkinan yang rajih itu selainnya nah, perhatikan ee, kalau ada di antara dua perkara ya salah satunya yang dikuatkan ya Maka yang dikuatkan ini disebut sebagai rojih, sesuatu yang rojih. Nah, lawannya adalah merjo. Tapi ada kemungkinan bisa-bisa jadi itu yang benar. Tapi, ya dengan dengan indikasi yang kuat menunjukkan perkara yang tadi ini adalah yang rojih. Kita katakan berarti ini adalah perkara yang dirajihkan, sesuatu yang yang rojih. Nah, masyaAllah tala. Taib ini secara istilah, ya, secara istilah. Kena nanti akan datang lagi uh, bab berikutnya nanti uh, tentang Nah. Ya. Yeah. Okay, masih jauh ya mungkin. Akan datang pembahasan tersendiri insyaallah taala. Nah. ala ya, kui hal ada yang hampir mirip dengan uh, sesuatu yang zahir yang disebut sebagai dalil yang zahir itu nas ya. an-nasu itu sesuatu yang jauh lebih zahir uh, lebih lebih bayyin dibandingkan sekadar zahir nah masyaallah taala jadi secara bahasa seperti itu maknanya ya, secara itu maknanya yang akan datang nanti insyaallah taala pembahasannya tersendiri ya kalau eh uh, zahir itu sesuatu yang rajih tapi ma'a ihtimal ada kemungkinan selainnya nah kalau uh, tidak ada kemungkinan lain ya itu itulah yang rajih itulah yang, yang tampak ya disebut sebagai ya, sesuatu yang disebut dengan istilah an-nash nah la yahtamilu ilaa maknan wahid ila maknan wahidan nah masyaallah ta'ala Berikut juga kata beliau, misaluhu, contohnya, dia beliau sebutkan contoh supaya kita paham. Allahumma sawallahu alaihi sallam, contoh uh, Nas atau dalil yang zahir itu, ya. contohnya beliau sebutkan di sini adalah Sabda Nabi abis sawallahu alaihi sallam. Ya. Tawdhu min luhu mil ibil, tawdhu min luhu mil ibil. Berwuduklah kalian dari daging onta. Kalau ada orang yang makan onta, ya, supaya dia dia habis solat habis solat habis habis berwuduk, kemudian dia makan onta, maka batal solatnya, uh, batal wudunya, dia harus apa? Berwuduk kembali kalau dia mau solat. Nah, <coughs> perhatikan ketika Nabi bersabda taawwub doaumin huwmin ibil berwuduklah kalian dari daging onta. Maka yang kita paham di sini secara zahirnya adalah wuduk syar'i. Ya, kerana kata wudhu dalam bahasa Arab itu bisa bermakna na'wafah. Kalau secara bahasanya, ee, wudhu itu na'wafah, kebersihan, membersihkan sesuatu. Kalau umpamanya, ada orang e, habis kerja umpamanya. Ya, habis kerja kemudian e, tangannya kotor. Kemudian kita langsung ajak makan. Ya Kita kita katakan kepadanya, kita katakan kepadanya, tawadhu. <klihat> Berwudhu. Tawadhu maksudnya cuci tangan. Ya, Tapi di sini bukan cuci tangan ini maksudkan membersihkan tangannya. Tapi yang dimaksud di sini adalah wuduk syar'i. I. Itulah yang e, langsung kita pahami mutabakhir fiizdin yang langsung dipahami di, di e, terlintas di akal kita ketika Nabi mengatakan berwudu lah kalian dari daging onta. Kita langsung pahami. Oh kalau begitu siapa yang makan daging onta harus berwuduk kembali kerana dianggap batal wuduhnya. Nah, fa'inna al-zahira kata beliau minal muradi bil wudu'i. Gosul ag, gosul adail arba'ati, gosul adail arba'ati atas sifat syar'iati. Karena yang zahir, yang tampak, yang jelas dari ucapan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah, ya, yang dimaksud dengannya adalah berwuduk, ya, iaitu yani mencuci empat anggota wuduk sesuai dengan sifat syar'iyah yang disyariatkan dalam Islam. Kan dalam Al Quran ada sebut "Faslulujuhakum wa'idyakum" dan seterusnya. Nah. Ketika kita diperintahkan untuk berwudu berarti wudunya yang dimaksud itu adalah wudu syar'i yang ditetapkan dalam agama kita. Nah, dunal wudhu illazi Bukan wudu yang bermakna an-nadhofah, kebersihan. Saya sudah sebutkan tadi ya, karena kata wudu itu bisa bermakna secara bahasa e, membersihkan. Kalau ada orang kalau ada orang habis main tanah umpamanya dia habis pegang tanah ya atau dia habis ber, selesai beraktivitas tangannya kotor kita katakan tawaddu Ya, berwudu maksudnya cuci tangan ya cuci tangan baik itu bisa bermakna seperti itu nah tapi kalau dalam hadis ini ya ketika nabi bersabda tawaddau minul humil ibli berwudulah kalian dari daging unta maksudnya adalah berwudu syar'i nah baik sekarang kita lihat uh, definisi uh, al zahir yang disebutkan oleh pengarang rahimahullah madlal binafsihi ala maknan rajihin mahtimale gairhi. Kata beliau fakhor rajabikaulina keluar dari definisi yang kami sebutkan madlal binafsihi ala maknan sesuatu yang menunjukkan dengan atas atas suatu makna dengan dirinya sendiri keluar dari alam mujmal. Nah, masalah apa namanya definisi mujmal ini sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang telah berlalu. Nah, dua bab ya, atau. Nah satu bab sebelumnya. Sebelum bab ini pembahasan tentang al-mujmal, al, -mujmal, al -mujmal wal mubayyan. Ini sudah kita bahas, tidak perlu kita ulangi nah. Kenapa mujmal tidak masuk dalam definisi takrif ini? Ya, liannahu la yadullu 'ala al-makna bi Karena mujmal itu tidak menunjukkan atas makna tertentu dengan dirinya sendiri. Ini yani dengan redaksi tersebut tidak menunjukkan makna satu makna. Ya karena, eh, sudah berlalu bahwasanya mujmal itu ya, menunjukkan atas satu makna kalau Ya Ada selainnya yang digandengkan di dalamnya Nah Masya Ta'ala Disebutkan oleh uh, Pengarang Rahimahullah Ta'ala Nah Tentang definisi Mujmal Ma yetawakafu fahmul muradi minhu Ala ghairihi Itu sesuatu yang uh, Maksud Yang diinginkan dari dalil tersebut itu terhenti atau tergantung pada selainnya. Nah, artinya tidak bisa kita langsung pahami kecuali ada dalil kata lain yang menunjukkan hal tersebut. Nah, entah itu penjelasan tentang sifatnya atau penentuan e penentuannya, ta'ainnya, sifatnya atau kadarnya. Nah, ini sudah kita bahas di pertemuan yang telah berlalu. Nah, wa kharaja bi kaulina rajihun atau rajihin al muawwal keluar dari Uh, definisi yang kami sebutkan Kata rajih ya, Adalah al-mu'awwal Ini yani kata yang dita'wil <coughs> Lianna huyadullu ala maknan marjuh laulal qorina Karena mu'awwal itu sesuatu yang menunjukkan atas makna yang marjuh ya. Laulal qorina Kalau sananya tidak ada qorina ya. Perhatikan, saya sudah sebutkan tadi ya. Kalau ada satu kata atau antara dua perkara Yang satu kita kuatkan Ya, yang satu tidak kita kuatkan, nanti yang satu kita pilih, yang satu tidak tidak kita pilih. Yang kita pilih, yang kita kuatkan ini disebut sebagai sesuatu yang rajih, ya. Yang tidak terpilih, yang tidak kita kuatkan itu disebut sebagai sesuatu yang yang merjoh, sesuatu yang merjoh. Nah, dalam definisi eh, apa namanya al-zahir, ya, itu sesuatu yang menunjukkan, ya, makna yang rajih, ya binafsihhi dengan dirinya sendiri yakni dengan redaksi itu sendiri ya, menunjukkan satu makna yang rajih tapi ihtimali ghairihi mahthimali ghairihi ada kemungkinan selainnya juga bisa demikian nah makanya beliau sebutkan wa kharaja biqaulina ma ihtimali ghairihi bersamaan dengan ada kemungkinan selainnya yang rajih ya annas-sharih annas-sharih Ya, dalil yang nas dan sharih tegas. Li'annahu la yahtamilu illa ma'nan wahidan karena eh ya, annas sharih itu tidak eh uh, yahtamil, tidak ada kemungkinan lain kecuali hanya satu makna saja. Kalau ini kan ada dua kemungkinan. <tuh> bisa jadi A atau bisa jadi B. Kalau kita kuatkan A, ya, itu namanya zahir. Ya, sedangkan B disebut Uh, ya, na'am. Sesuatu yang zahir dan yang kita rajihkan. Sedangkan yang B disebut sebagai sesuatu yang marjuh. Nah, kalau tidak ada pilihan lain, kecuali itu saja satu-satunya, maka disebut sebagai istilahnya An-Nassu al-Sarih. An-Nassu al-Sarih. Nah. Masya Allah Ta'ala. Baik. Kemudian beliau menjelaskan bagaimana hukumnya kita mengamalkan dalil yang zahir. Berdalil atau mengamalkan sesuatu yang zahir. Baik itu... Ayat-ayat Allah Subhanahu wa Taala atau hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, 'Al-amal bil-zahir', hukum mengamalkan dalil yang zahir. Ya, jadi mengamalkan zahir ayat atau hadis. Ya, kata beliau, 'Al-amal bil-zahiri wajibun', mengamalkan sesuatu yang zahir itu adalah wajib. Ya, adalah sesuatu yang wajib. Ini yani, wajib bagi kita untuk mengambil. Zahir nusus, zahir nusus, lahiriah Nas dalil itu wajib kita amalkan. Nah, sesuatu yang zahir, kalau kita terjemahkan ya secara lahiriah, ya, sesuatu yang jelas, yang bayin sudah jelas secara bahasa. Nah, jadi wajib kita mengambil atau mengamalkan zahir nusus lahiriah dalil, baik itu ayat atau hadis. Nah, betulkan baik dalam urusan atau perkara an-nususul amaliyah al-khabariyah atau an-nususul amaliyah at-tuhmiyah nah an-nususul amaliyah tu al-amaliyah at-tuhmiyah baik pengamalan terhadap zahir nusus ini ya, dalam perkara dalil-dalil amaliyah khabariyah atau dalil-dalil uh, ilmiah al-khabariyah atau dalil-dalil um, amaliyah, dalil -dalil amaliyah hukmiyah Nah, eh, maksudnya begini, ya, dalil itu ya, ada yang sifatnya al-ilmiah il al al al-khabariah, ya, ilmu dan pengkhabaran, ya, ilmu dan pengkhabaran. Ada juga dalil itu, ya, sifatnya al-amaliyah al-hukmiyah, tentang amalan dan hukum-hukum. Ya, kalau yang pertama tadi ya seperti e, ilmu atau kabar dari Allah tentang e, sifat-sifatnya, ya, masya Allah tala. Ta pula kabar tentang hari kiamat, ya. Ya, kita ambil secara zahirnya, ya, kita imani, kita amalkan secara zahirnya. Ya, ketika Allah berfirman, yada shamsu ketika matahari digulung oleh Allah, ya kita pahami seperti itu. Nah, zahirnya. Allah Maha mampu melakukan segala segala sesuatu. Nah. <tuh> Baik. Yang kedua, dalil yang sifatnya al-amaliyah al-hukmiyah. Dalil yang sifatnya tentang amalan dan hukum-hukum. Ya. Seperti hukum uh, mencuri, uh, hukum potong tangan bagi orang yang mencuri ya kita ambil hukum akhirnya. Ketika Nabi mengatakan uh, Allah perintahkan untuk memotong tangan orang yang mencuri, maka kita katakan ya berarti orang yang mencuri dipotong tangannya. Tentunya nanti ada pembahasannya tersendiri dalam pembahasan nanti. Nah, kapan <coughs> dia di dia apa namanya? Uh, tangannya harus dipotong, berapa ukurannya dan seterusnya. Itu ada di pembahasan uh, kitab-kitab fikih nah. Type Masha Allah Taala. Baik. Contoh dalil yang pertama tentang nusus annususul amaliyatul khabariyah, dalil-dalil nas-nas dari Al-Quran atau sunnah Nabi SAW yang mengabarkan tentang ilmu atau khabar ya, seperti uh, tentang sifat-sifat Allah. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rahman ayat 27. Allah berfirman waya baqara wa rabbika dzul jalali wal ikram. Maka kekal Wajah Tuhanmu, Zul Jalali wal Ikram. Ini yani, wajah Tuhanmu, zat yang, ya. zat yang maha mulia, zat yang maha mulia, zat yang amat terpuji lagi maha mulia. Perhatikan, ayat ini menunjukkan, menunjukkan kepada kita Allah itu punya wajah. Ya, zahirnya kita pahami Allah itu punya wajah. Tapi perhatikan, ada kaidah-kaidah yang disebutkan oleh para ulama dalam memahami ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah. Berarti kita tetapkan dari ayat ini Zahirnya Allah punya wajah Dan wajah Allah itu Sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Tidak sama dengan dengan makhluknya Tidak sama dengan makhluknya Nah, kerana Allah berfirman dalam ayat yang lain Dalam surah Ashura ayat 11 Sa'isaka mislihi syai'un Wahuassami'ul basir Wahuassami'ul basir Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu Tidak ada satupun yang sama Atau yang mirip dengan dengannya Artinya makhluk itu tidak sama dengan Allah Ya, kerana Allah khalid pencipta makhluk itu beda dengan khaliq. Ya. Kemudian Allah tetapkan wahhuwassami'ul basir dan subuhnya Allah itu maha mendengar, lagi maha melihat. Ya, pendengaran Allah tetapkan Allah mendengar, Allah tetapkan Allah melihat, ya. Makhluk pun begitu, punya pendengaran, punya penglihatan, tapi pendengaran dan penglihatan makhluk tidak sama dengan dengan khaliqnya ini Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendengaran Allah dan pendengaran uh, pendengaran Allah uh, dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah tidak sama dengan tidak sama dengan makhluknya nah Masya Allah taala <coughs> dimakin pula ya ketika nabi bersabda yanzil yanzil rabbuna taba tabaraka wa taala ila samai sesungguhnya Tuhan kita Allah yang maha mulia itu turun di sepertiga malam terakhir ke langit dunia ya. turun itu dari atas ke bawah berarti kita yakini Allah itu turun ya maka kita mengimani sesuai dengan zahir lahiriah ayat tersebut ya kita katakan turunnya Allah kita imani turunnya Allah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu, subhanahu wa taala nah tidak sama dengan dengan makhluknya nah <coughs> karena ada sebagian orang-orang ikhwani wa khotibul rahimani wa rahimukumullah orang-orang yang terkontaminasi dengan paham sesat ya Jahmiyah dibikin pula kaum Mu'tazilah ya Uh, uh, Ahlu al-Kalam, ahli filsafat, ya. ketika mereka dapatkan ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah, mereka tidak mau imani atau mereka tidak mau memaknai, memahami secara lahiriahnya. Kenapa? Karena menurut logika mereka, ya, kalau kita tetapkan uh, sesuai dengan lahir, zahir ayat atau zahir hadis, itu bisa menyebab, menyebabkan kekufuran kata mereka. Ya, seperti tadi contohnya. Allah berfirman, wa yabukawajohorob bika walijalali walikrobb. Surah Ar Rahman ayat 27. Ya. Maka dan maha kekalah ya. wajah Tuhanmu. Kata mereka di situ bukan wajah, bukan wajah Allah. Ya. Sedangkan para ulama menjelaskan wajah yang dimaksud ya wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh takwil. Kita pahami sesuai dengan lahiriahnya. Dan wajah Allah itu tidak sama dengan dengan makhluknya. Nah berbeda dengan mereka-mereka yang terkontaminasi dengan paham Jahmiyah, ya? atau yang semisal dengan mereka, mereka tawil ayat ini atau seperti firman Allah subhanahu wa taala dalam surat Taha ayat 5. Allah berfirman ar rahmanu alal arsh istawa sungguhnya Allah yang Maha Rahman itu istiwa di atas arshnya. Nah, nah mereka katakan oh bukan istiwa yang dimaksud, tapi yang dimaksud di situ adalah istaula menguasai. Nah mereka tawil dari lahir dari lahir, lahiriah ayat, ya, lahiriah dalil. Dari kata istawa mereka tawil menjadi istaulla ini tidak boleh. Nah. Ini tidak diperbolehkan. Maka kita pahami istawa, istiwa-nya Allah ya sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu, subhanahu wataalla. Nah, adapun kalau mereka mengatakan uh, mengimani zahir uh, nusus atau lahiriah ayat-ayat atau lahiriah hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah kata mereka itu berkonsekuensi menyamakan Allah dengan makhluk. Subhanallah. Ya, padahal tidak seperti itu konsekuensinya. Ya, tidak seperti itu konsekuensinya. Nah, ketika kita menetapkan <coughs> sesuai dengan lahiriah ayat tersebut, ya, itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Arab pun tentang kaifiatnya, ya, kita tidak tahu kaifiatnya. Bagaimana tata caranya kita nggak tahu. Tapi ketika Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'ala Arsyistawa, Allah itu istiwa di atas arsy, maka kita tetapkan sebagaimana adanya, sebagaimana lahiriahnya. Kenapa kita wajib mengamalkan zahir ayat atau zahir hadis, zahir nusus, lahiriah dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah? Kata beliau, "Li'anna hadhihi tariqatus salaf." Nah. Karena ini adalah thariqahnya salaf. Nah. Masyaallah ta'ala. Inilah jalannya salaf. Eh, kalau ada yang mengatakan salaf juga mentakwil, ya itu tidak benar. Ya itu dibantah juga oleh para ulama. Nanti akan datang pembahasannya tersendiri, sholawatul. Nah, yang intinya, para ulama salaf itu tidak mentakwil. Nah, tidak mentakwil. Ya, kalaupun ada kata takwil yang disebutkan dalam kitab-kitab para ulama, maka takwil yang dimaksud di situ adalah tafsir. Ya, takwil yang dimaksud adalah tafsir, bukan takwil yang bermana tahrif sebagaimana tahrifnya kaum Jahmiyah, Mu'tazilah dan Al-Haruriyah ketika mereka mengatakan Ar-Rahmanu al-Arsy istawa, oh istawa di situ maksudnya istaula, menguasai. Nah, ini apa namanya tahrif ya, dan dan tidak seperti itu jalannya para para ulama ussalaf. Nah, karena para ulama ussalaf dahulu mereka mengatakan ya, tentang ayat-ayat dan sifat-sifat Allah mereka katakan amirruha kama ja'at. Biarkan sebagaimana adanya, jangan ditawil bagi orang-orang yang suka mentakwil ini, kenapa mereka mentakwil? Karena di kepala mereka itu sudah ya, mentashbih, menyamakan Allah dengan makhluk. Contoh. Ketika uh, Allah berfirman dalam surah Taha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy Allah yang Maha Rahman itu istiwa di atas arsy Istiwa di atas arsy-Nya. Nah, istiwak dalam dalam bahasa Arab disebut oleh im al Imam Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala itu enggak lepas dari empat makna, bisa bermakna al-ulu, wartafa'a, Wasa'udah was Nah, dua yang paling masyhurnya, dua yang pertama yang paling masyhur. Nah, sebagian mereka yang suka mentakwil ayat-ayat Allah dan sekaligus mereka menolak sifat-sifat Allah. Mereka katakan kalau kita katakan Allah itu istiwa di atas arsh, ya. kalau kita katakan Allah itu beristiwa di atas arsh, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk, kata mereka. Kenapa? Karena kalau namanya istiwa itu berarti Allah butuh arsh, kata mereka. Ya Padahal tidak seperti itu konsekuensinya. Ya. Jadi ketika mereka sebelum sebelum mereka menta'wil sehingga konsekuensinya mereka menolak sifat-sifat Allah sebelum proses menta'wil itu ya, terjadi tasbih terlebih dahulu dalam kepala mereka. Ya. Mereka menyamakan Allah Subhanahu Wataala dengan makhluknya. Nah, masya Allah Taala. Sedangkan ahlus sunnah wal jamaah para ulama ussalauf mereka tidak menta'wil. Mereka mengimani sebagaimana adanya Makanya dahulu al imam Malik rahimahullah ta'ala ketika beliau uh, Ditanya ada seorang yang bertanya Kepada beliau tentang ar rahmanu al-Arsyistawa Wahai Imam Malik Kaifastawa bagaimana Allah istiwa al Imam Malik merah wajah beliau ya Beliau marah kemudian beliau mengatakan Istiwa itu maklum Dipahami maknanya dalam bahasa Arab Ya, Wal-kaifu majhul Sedangkan kaifiatnya majhul tidak dipahami wal iman bihi wajib beriman tentangnya wajib was sual anhu bid'atun bertanya tentang kaifiatnya adalah adalah bid'ah kata para ulama ucapan Imam Malik ini menjadi patokan parameter ya dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat uh, dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala semuanya ya ketika Allah kabarkan Allah Subhanahu wa taala istwa atau Allah itu turun ya Allah Subhanahu wa taala ya uh, sebutkan tentang sifat-sifatnya ya, kata para ulama ya Sifat-sifat itu ma'lum. Ya, dipahami maknanya. Akan tetapi tidak dipahami kaifiatnya. Kaifiatnya tidak ada yang tahu. Bicara Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak jelaskan. Maka kita tidak tahu kaifiatnya. Sedangkan mengimani tentang sifat-sifat tersebut wajib. Wassualu anhu bid'atun. Bertanya tentangnya adalah bid'ah. Ini berlaku untuk semua sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Masya Allah. Baik. Sekarang, boleh kasih alasannya. Kenapa mengamalkan zahir uh, ayat, zahir nusus ya itu wajib kata beliau wali annahu yang pertama karena itu adalah jalannya salaf, perhatikan. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi uh, salaf para ulama salaf itu mereka mengisbat ya mengikbat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala menetapkan sifat-sifat Allah sekaligus menafikannya dari ya menyamakannya dengan makhluk. Nah, jadi mereka tetapkan sifat Allah tapi tidak sama dengan dengan sifat makhluknya, ya. Mengamalkan zahir dalil, zahir nusus dari Al-Quran atau Sunnah Nabi saw, itu wajib, ya. Karena itulah jalannya salaf ini pertama. Yang kedua, wali an-nahu Karena itu lebih berjaga-jaga, lebih lebih selamat, ya. Masya Allah taala. Kalau ada orang yang mentawil nas, baik itu ayat atau hadis Nabi saw. Ya. Nanti dia akan ditanya nanti pada hari kiamat. Bisa bisa saja dia ditanya nanti pada hari kiamat, ya. Apa yang membuat engkau menakwil seperti ini? Kan begitu. Ya. Tapi kalau dia tidak menakwilnya, dia memahami sesuai dengan lahiriah teks tersebut, ya. Insya Allah taala dia akan selamat. Makanya kata beliau wali anhu ahwat lebih selamat, ya. Karena dia imani sesuai sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala kabari. Ketika Allah mengatakan Ar-Rahmanul Ar-Ra'ishtawa, dia katakan kami imani dan kami taati Allah istiwa di atas arsy. Selesai. Tak ya. perlu dia pakai logika dia bantah sana bantah sini. Dia katakan Allah tak di langit. Karena ada ayat-ayat yang lain. Ya. Dia bawakan syubhat-syubhat kaum jahmiyah ya. yang menafikan sifat tingginya Allah Subhanahu Wa Taala dan menafikan sifat istiwanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Mereka-mereka ini terkontaminasi dengan paham pahamnya kaum jahmiyah Nah, ini yang kedua, yang ketiga, wa abra'u lidzimmah. Wa abra'u lidzimmah dan itu lebih melepaskan tanggungan atau beban. Ya. Masyaallah taala. Karena seorang hamba ketika dia mengamalkan ayat atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan zahirnya, bari adzimmatuhu terlepas beban dan tanggung jawabnya. Selesai. Ya. Dan itu akan menjadi hujah baginya nanti di sisi Allah Subhanahu Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena dia sudah memahami sesuai dengan kaedah-kaedah uh, bahasa Arab dan dia mengamalkan sesuai dengan lahiriahnya. Selesai. Ya. Ini yang ketiga. Uh, afwan yang nah. Kemudian yang keempat Wa aqwa fi Dan ini lebih kuat ya dalam beribadah, ya ta'abbud. Naam. Uh, Mendekatkan diri kepada Allah wal insyiat dan ketundukannya. Kalau ada orang, ya ketika ada ada ada dalil dari Al-Quran atau Sunnah Nabi saw. Ya, <coughs> Contohnya tadi dalam sifat-sifat uh, tentang sifat-sifat Allah. Ketika Allah berfirman Al-Rahmanu al-Arsy tawa Allah itu Allah yang maha rahman yang maha pengasih lagi maha penyayang itu di atas arsnya. Dia langsung mengimani dan dia beribadah bertakar kepada Allah dengan hal tersebut. Dia iman Allah Subhanahu Wa Taala ada di di langit. Nah, makanya dahulu ketika uh, ada seorang budak, ya, Jariah Jariah itu budak perempuan miliknya uh, sahabat Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Jadi waktu itu budak itu hilangkan satu kambingnya, hilang kambingnya satu. Ya, maka uh, sahabat Muawiyah Mu bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu taala anhu memukul budak tersebut. Karena beliau merasa bersalah, akhirnya beliau adukan Laporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Perintahkan datangkan budak perempuan itu. Ya. Maka Nabi Shallallahu Tanya ketika budak itu sampai datang, tanya, Aynallah, di mana Allah? Budak itu mengisyaratkan tangannya, Hisma di langit katanya. <coughs> Kemudian Nabi tanya lagi, Waman Wamanana, siapa saya? Kata budak tersebut, Antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Engkau adalah Rasulullah, Rasulnya Allah. Kata Nabi Shallallahu, itu kehafainna ha mu'minah. Nah, bebaskan dia kerana dia adalah seorang seorang wanita yang beriman. Nah, perhatikan ya. Ketika dia dia dia mengimani zahir nusus, ya, kata beliau di sini, ketika dia mem, seorang hamba mengimani zahir nusus lahiriah ya, dalil yang ada, ya itu lebih menguatkan dia dalam ta'abbud, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Makanya kita melihat kaum muslimin ketika mereka berdoa, beribadah kepada Allah, terkhusus ya dalam kondisi-kondisi yang mereka sangat-sangat membutuhkan Allah, ya. Dia akan berdoa. Ya. Seorang hamba itu akan berdoa. Dia berdoa. Ya. Dia angkat tangannya, dia, dia, dia ditandahkan tangannya ke atas dan minta kepada Allah. Nah, jadi lebih, lebih kuat tentunya. Ya. Coba bandingkan kalau ada orang yang menafikan Allah itu di atas langit, di atas arsnya, tinggi di atas seluruh makhluknya. Dia nafikan hal tersebut. Dia katakan Allah ada di mana-mana dan seterusnya. Bagaimana dia mau berdoa kepada Allah? Nah, akan melemah ta'abudnya, e, ubudiahnya kepada Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Kan begitu? Nah, Apalagi kalau dalam sujud, ya, dia selalu baca Subhana Robyal A'la. Kita kan kalau sujud kita baca apa? Subhana Robyal A'la, Maha Suci Tuhanku yang A'la, yang Maha Tinggi. Tinggi di mana? Ya di atas. Nah, bukan di mana mana kan begitu? Nah, yang kedua wal yangkiyat, wa akwa fita abudi wal yangkiyat itu lebih menguatkan seorang hamba dalam beribadah kepada Allah dan al yangkiyat, yangkiyat itu ketundukan. Ya. Makanya saya sudah sebutkan tadi sifat seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mereka ketika mendengarkan ayat-ayat Allah atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka katakan sami'na wa ata'na kami dengar dan kami taati ya enggak usah ditakwil macam-macam kemudian bawakan apa namanya logika-logika filsafat yang busuk logika logika logika logika, -logika filsafatnya menyesatkan kemudian dia tolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya enggak perlu seperti itu. Seorang mukmin tidak seperti itu. Seorang mukmin dia langsung mengatakan, seorang mukmin yang baik dia mengatakan sami'na wa tha'na. Ketika Allah uh, berfirman Ar-Rahmanu ala arsy-ta'a dia imani. Ketika Nabi bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila dunia, Tuhan kita yang maha mulia itu, yang maha suci itu turun ke langit dunia. Ya kita imani. Sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Ya. Dan turunnya Allah tidak sama dengan dengan makhluknya. Ini akan lebih ya, jadi orang yang memahami lahiriah hadis, lahiriah ayat, itulah lahiriah nusus, itu akan menambahkan yang ketundukannya kepada Allah Subhanahu, subhanahu wa taala. Nah, berbeda dengan orang-orang yang, yang, yang tidak memahami lahiriah nusus ya, dari kalangan ahli filsafat ya dan banyak dalam kitab-kitab para ulama yang menjelaskan tentang kondisi mereka di akhir kehidupan mereka ya, Itu berada dalam penyesalan. Ya, berada dalam kesedihan Mereka menyesal ya. Kenapa mereka tidak uh, mengimani Ayat-ayat tersebut sesuai dengan Apa yang telah dicontohkan oleh Para ulama salaf terdaulu ya, Karena mereka dalam hidupnya selalu menta'wil ya. Mereka tidak mahu ambil lahiriah nusus ya. Karena menurut logika mereka yang sempit Kalau kita tetapkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Sesuai dengan lahiriahnya Itu menyebabkan uh, berkonse berkonsekuensi Menyamakan Allah dengan makhluk Kalau begitu bisa menjurus kepada kekufuran. Ini menurut bagi mereka yang sempit. Tapi sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, mengamalkan lahiriah nusus itu wajib. Ya. Seperti baik itu nas-nusus dalam e, apa namanya? al-amaliyah al-khabariyah tentang ilmu dan khabar-khabar dari Allah Subhanahu wa taala baik itu tentang akhirat, ya, tentang surga dan neraka dan seterusnya atau tentang diri Allah, tentang sifat-sifat Allah ya itu akan menambahkan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu, Subhanahu Wataala. Nah, jadi dia imani sesuai dengan lahiriahnya atau dalil-dalil yang berbicara tentang eh, apa namanya hukum-hukum, ya amalan, ya seperti tadi contohnya eh, masalah potong tangan umpamanya. Nah, maka kita imani sesuai dengan dengan zahirnya. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ahfus shawarid. Wafarul liha, potong kumis kalian dan biarkan jenggot jenggot kalian. Maksudnya para laki-laki ya, laki-laki. Nabi mengatakan, Nabi saw bersabda, ah syawarib potong kumis kumis kalian, dipendekkan. Nah. Wafarul liha dan biarkan jenggotmu, jenggot jenggot kalian. Ini biarkan tumbuh, jangan dipotong, jangan diapa-apain. Nah, masyaAllah Taala, ini lahiriahnya ya. Kita diperintahkan oleh Nabi untuk memotong kumis dan memelihara jenggot. Ya, jangan ditakwil-takwil lagi. Oh, itu kan yang dimaksud untuk untuk begini dan begitu. Tidak usah seperti itu. Nah, jadi kita mengamalkan sesuai dengan wahiyurnya. Uh, nah, ini pembahasan tentang wahiyur. Berikutnya beliau akan masuk dalam definisi almu awal akan datang nanti. InsyaAllah penjelasannya di pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan bermanfaat, kita berdoa dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah berikan taufik yang kepada kita semua untuk selalu istiqamah di atas agamanya istiqamah dalam menuntut ilmu agamanya dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk meraih Rasulullah Khatimah di akhir kehidupan kita dan semoga Allah kumpulkan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di majlis ini Amin ya Rabbul Alamin Allah Ta'ala alam wa sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi kita tutup majlis kita dengan doa kafatul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an wa atubu ilaik wa assalamu warahmatullahi wabarakatuh